ТРАВИ ГОСПОДНІ Дивовижний чоловік увів мене в живу казку, відкрив переді мною зелений університет Карпатського Мара Мороша. Це був волху трави, він молився на неї, він знав з нею розмовляти. «Трава як чоловік», казав поважний Джорджа. Корінням держиться землі, а душею тягнеться до неба. Бо звідти вона посіяна, трава має розум, має слух і пам'ять. Я сміявся, а він був уручисто серйозний, у його очах темніло дно криниці. Він терпляче толкував мені дивні речі, найліпший лік від хашлю реп'ях із собачого хвоста. Чому? тому що в ньому здорове її достигли насіння. стебло таке хитре, що чіпляє головки з насінням до пса, аби той поніс його далі. Так і ягоди лакомлять птиць, щоб ті полетіли з їхньою кісточкою, а квітки порадяться для бджіл і шершнів. Хіба це не розум? Клен пускає по вітру свої легенькі вертушки за сім'ям. Липа відбирає медові прицвітники. Чортополох насіння спускає на воду у човниках. Козлобородник підготував свою причіпку до кози чи іншої звірини. Стиглий молочай вибухає, як бомбочка. Мак, коли дозріє, сам проколює собі маківку і звільна кадить чорним порохом, як бувалий сівач. А одна водяна трава прицвітінній, наповнює міхури воздухом і піднімається на поверхню, а потім з важеньким плодом знову опускається на дно. Дрік пружиною розсіває довкола свій золотий пилок. Шавлія має тоненькі перекладинки, що крутяться, її зважують насіння перед тим, як пустити його повітру. А якщо зачепити м'ясистий плід, момордики, то вона вистрілить на п'ять метрів з лиським струменем із з зернятками. Чи це не розум? Мозку немає, а який прихований ум. Людям ще й не снилися машини, а Флора вже придумала собі найхитріші механізми, аби вижити, аби утвердити свій рід на землі. На кульбабу, крихітний близнюк сонця, подуєш – і цілий рій пуху розлетиться на всі боки. Упала пушинка, і насінина мізерними зазубринами чіпко хапається за ґрунт. На другий рік тут засвітиться ціле ройовище маленьких сонць. А яка сила, яка воля в трави, нам би хоч цятку з того. Трава кришить камінь у стремлінні до сонця, виживає у вогні її кризі. Воду знайде там, де не знайде чоловік. На голій скалі проросте, випускаючи таку кислоту, що точить камінь на пісок, аби трава мала з чого жити. «За ваш?» – гладив непоказну билинку пан Джорджа. «Тоненьке, пліденьке ніщо, смітинка край дороги, здається, наступило, та й готово. Е-ні, колего!» «Ти підеш, а вона підніметься, і далі буде мило собі хилитатись на вітрі туди-сюди. Під дощем пригнеться, від спеки скрутиться в цівочку, у посуху з роси нап'ється, з хмари потягне собі вологу, зачує чи зайця, пустить такий душок, що ті скривлять морди, хе, не скубнуть». Така ніяка волосинка, а які там дужі помпи роблять день і ніч. Качають найчистішу воду на землі, такої немає в жодній криниці. У цій билинці змішуються сльози неба і зесіллю землі в живлющий сік. Ним можна вилікувати сім тяжких недух. Сила ся переломлює хворобу, кріпить хворого». «Ні, не пустися, бур'янець, трава Господня, і західка своя криється в кожній травиці, кожна росте за якимось призначенням, як і людина, бо немає в Господа пустоцвіту. А з якою любов'ю витворене зілля, бо воно і саме є знаком любови, коли цвіте, якщо тоді до цвіту прикласти губи, то вчуєш, що він тепліший, і якщо шептати йому ласкаві слова чи співанку, вдячно хитнеться в твій бік. Трава запам'ятає тебе, і коли ти знову пройдеш мимо, радітиме твоїм крокам. Мій учитель читав траву як глибоку книгу і казав, що цю книгу не прочитати до кінця нікому. Він і ходив лугом якось м'яко, обережно, щоб не наступити на цінну мураву, Він мене навчив дивитися під ноги, І з того часу серед трав я ходжу, Як серед людей, здоровкаюся з ними, Як і з давніми знайомими, А з декотрими, яких не надибував роками, Стріча дуже хвилююча, І з прогульки я ніколи не вертаю Без пахучого віхтика. А тоді запитав я старого травника, Процвіт папороті накупала. Він смачно розсміявся. Хе-хе-хе. То химерні казки. Але правда, не менш чудесна. Папороть розсіває свої дозрілі спори, і з кожної, що впала на мокру землю, виростає маленька, як нігтик, зелена латка. Вона нагадує сердечко. На цій блясті виростають два органи – кругленький чоловічий огірочок і жіноча порожня фляшечка. До неї і вливає своє сім'я огірочок. У солодкому єднанні чекають вони з неба благословення, краплини дощу або роси. І тоді, хе, -хе, -хе стається тайна запліднення. Народжується росток нової папороті. У любовно солодкі для неї дні, десь на Івана Купала, вона справді може світитися. Але це не головне. Кислиця теж світиться, як покрівець із зеленкуватих свічечок. А чому вони світяться? Бо на тому часі земля ха, має найсильнішу електрику. Вона струмує через стебло, запалюючи в ньому смоли, що закипають... Уцілющі ліки. Людина теж діставалась у живну електрику, коли ходила босою, спала на землі, гриблася в ній руками. Ніяке м'ясо, ніякі страви не дають нам таку здорову поживу, як трави коріння. Давні люди поїдали в двісті сорок разів більше рослин, ніж ми, і тіла їх горбатилися мускулами. Вони не боялися ні ведмедя, ні мамонта, ні льодовика. Він добре знав, що її коли збирати. Після теплої горубинової ночі збирали ми під пожинязкою дванадцять головних трав. Повнився час їхньої зрілости. Пан Джорджа нараз після просушки пакував їх у полотняні мішечки. Одні хворі будуть носити на грудях, другі кластимуть під голову на ніч, треті перетруться на порох, четверті замішаються на мазі, п'яті, залються виноградною миндрою. Учив він мене, як запарювати липу, бузину і малину, аби в мент збити гарячку. Показував жовту квітку Мар'яника, що лікує сухоти її екзему. Тішився, як дитина – коли ми напали на золотий корінь, віде чого лише він непомічний? Високий тиск крови, нерви, ревматизм, печінка. Я спитав, що все либонь і, і є найцінніше зілля? Ні, Мар'їн корінь ще цінніший. Його додають майже до всіх рецепцій. Чи той же солодковий корінь? А купена? Щира чарівниця? Віддаляє старість, зміцнює слабе тіло, прояснює пам'ять, їх він і сам радо заживає. Кожна трава уваги й поваги варта. Навіть простий перій для знаючого цілителя велика трава, лікує нирки, суглоби, очі, рятує дітей від рахіту. А буває, що й благенький мишачий горошок не замінять ніякі ліки з аптеки. Кожній траві. Свій час. І кожному хворому своя трава. Як у стеблах і коріннях замішуються і зріють трунки для різних стихій, так і хворощі людські спричиняються чи то воздухом, чи жаром, чи труйними солями, чи нестачею доброї води. Його перемова була піднесена, як казань замовону. В очах ми хотіли іскри запалу. Тоді з непоказного, дрібнорослого чоловічка він перемінювався в таємничого знатника. Я починав розуміти, чому всі шанобливо називають його поважним. І в горах, і в городі Сиготі, і навіть у Букурешті, куди пан Джеорджа двічі в році їздив читати лекції. Про людей він говорив мало і без охоти. Вони, як трава під стопами Господа, зате про саму траву повідав годинами, а ще більше часу просто мовчав з нею навіч. Вони розумілися і так.